God aften og velkommen til Crescendo på Aarhus Studenter 98.7, programmet hvor musikken råder absolut. Mit navn er John, og jeg er endnu en gang vikar for Andrew Davidson, mens han er i København, hvor han er praktikant ved Radio AK247. Med mig i studiet i aften der har jeg det aarhusianske bands Back to Differ, der spiller en form for progressiv rock og metal. Vi skal tage en snak om deres kommende EP, deres planer for fremtiden og lidt om, hvad det egentlig vil sige at være progressiv i de her dage. Derudover så skal vi have en snak om det amerikanske punkband Get Shot, som forleden valgte at protestere imod den notorisk homofobiske Westboro Baptist Church på en temmelig kontroversiel måde. Alt det og mere i aftens crescendo. Her kommer der endnu et nummer fra begge til differ, det hedder Mary Jane. Velkommen tilbage i studiet her på Aarhus, og radio 98,7. Jeg har som sagt begge to differ med mig i studiet i aften, og til at starte med, drenge, kunne I så introducere jer selv og fortælle om, hvad I øh, spiller på instrumenter? Ja, er det mig? Jamen, øh, jamen hej, øh, Jamen jeg hedder Simon, jeg er sangeren. Jeg hedder Rune, jeg spiller trommer. Jeg er Ernst, jeg spiller øh, et famøse guitarinstrument. En fede spade. En fede ja. spade. Og hvor længe har I eksisteret som band? Uh -huh. oh, det er et godt spørgsmål. Ja, jeg sådan noget? Ja, jeg kom med øh, for øh, halvandet år siden, tror jeg. Deromkring. omkring ja, vi er så gamle alligevel. <laughs> jeg har bare <arbejder> lidt <lige> langsomt. <laughs> ja. Halvandet to år. Ja, ja. omkring. Og hvad var bandets tilstand, før Ernst kom med? Var der en anden guitarist involveret? Det var der. Det oh, jo. Så ja, havde vi en ung knøs, som desværre ikke rigtig havde tid med uddannelse og noget med en kæreste, tror jeg også lidt. Men, øh... Det desværre, desværre, så vi fik lagt en god, god bund, for det, vi har at gøre godt med i dag. Og så kom Ernst, og så blev det totalt... Så blev det vildt. Awesome! Så blev det vildt. Ja. Så, så blev det rigtig vildt, da jeg kom med. Så, så var det både med, med det læge og... Alt muligt. Alt muligt. med pedaler. Ja. Ja, lige præcis. Ja. Øh, og hvor kommer navnet fra begge til det for? Oh, det var en lang, hvad hedder det, Process. en lang proces at komme igennem for at finde band og der rent faktisk i uh... det, det første år. <laughs> lige præcis det, det tog lang tid. Det tog rigtig lang tid og... okay, jeg kan faktisk ikke huske hvem. Der og så var det Rune? Der ja, jeg var... tror jeg, at faktisk at det var Rune der der foreslog back til det for. Yeah. Ja. Og vi var igennem en en helvedes masse navne, altså virkelig mange navne, og hvor at, at, fordi vi ville jo gerne være enige. Og der var altid en af os, der sagde B2, B2. Ja, lige præcis. <laughs> Så, øh, men vi endte på begge til dæffer, mest fordi at det var det, vi kunne blive enige om, og fordi vi måske... Det er fucking ikke... fedt! Ja, det er det, det er det. Ja. Så lå det jo også lidt i, at når vi havde så svært ved at vi blive enige, så begge to dæffer... Ja, det virkede, det virkede rigtigt. Ja. Var der nogle runner-ups, som er værd at nævne, eller <laughs> er det alt som lagt i glemmebogen? Åh, oh, kan vi huske... Han var noget? det Thieves of Imagination, tror jeg, vi var tænkt ja, på... Ja, øh, på det ren. var et af dem. Det lyder meget progressivt i hvert fald. Ja, ikke er? Ja, det... det bliver for svært at udtale efter en 3-4-øl så nyt slut. Det kan måske være en god idé Der er mange sådan meget hårde stævnlser i begge til det for det det er, det. det er meget lige til at sige jo. Præcis. Ja, jeg havde jo også den klassiske jeg har haft siden engang slutfiert og startfem 90'erne horoscope. Ja, det var det var sådan altså et horror så skrik. altså ja. men nej, den fandt ikke. Ja, den, jeg, den øh... tror jeg hvis jeg var ved så hurtigt. Ja, man være lidt. <laughs> jeg, jeg har spillet sammen med nogen siden og foreslået det. De har bare kigget på mig og sagt nej. <laughs> det, det, det, det blev det ikke. Det er måske også lige ved at nævne, at øh, der mangler en mand i aften, jo. Åh oh, ja, for han ja, da, gud. Mangler en mand? Ja, det ja. kan vi mangler vores bassist, Claus. Det var ja. faktisk ham, der stort set startede det hele. Ja. Sammen med den første guitarist. Okay. Jonas. Mm. Øh, jeg tror okay. faktisk, gennem Claus' arbejde, mødte han Jonas. Så jammede det lidt, og så fik de den her sindssyge idé om, at det skulle der måske nogle trommer på. Og så blev jeg kontaktet. Og så er det sådan set gået derfra. Men Klaus han tager sig af familien i aften. Ja, godt. ja Det skal også passes. Ja, kom kommende far for anden gang. Ja, så, så lykke, Klaus. Ja, så lykke til det. <laughs> You're awesome. Hvis, hvis jeg lytter med, Ja, er meget Vi. vi skal, vi skal <laughs> op på de der to lyttere. <laughs> <laughs> vi har netop indspillet en uh, debut-EP. Mm. Kunne I fortælle lidt om den? Ja, netop og netop, det er måske så meget sagt. Det er efterhånden ved at være et stykke tid siden, yeah. at vi indspillede. Hvornår blev vi færdige med den? Det er op tid. i... Yeah. Ja, og lige halvt år siden nu? Ja, deromkring, det tror jeg. Og Der var Palle, det klar, hvis du lytter, du skal nok få dine penge. <laughs> <laughs> Men ja, altså, det var, altså, EP'en, som vi så bare har valgt at kalde for begge til det for. Ja. Øh, det, det var en, øh, den gik igennem to stadier, at vi, øh, vi ret hurtigt efter, at øh, efter jeg kom med i banen, skulle øh, skulle indspille to, to numre øh, i, i Aarhus Lydstudie, mm -hmm. øh, på en enkelt dag. Det var, det var også lidt af en proces. Det var, det var lidt hårdt. Det var fandme lang tid i, i, i studiet. Sådan er det, når man ikke penge har. Det, er så det Man får lov at stå i en far. Det er det. <laughs> det er de her sådan noget skidt. Men vi blev da, sådan, vi blev da glade for produktet. Ja, så det, det, var, så det var fint. Så det er, det er de første to sange på øh, øh, på EP'en, hvor den ene af dem har vi lige hørt. Det var Mary Jane. Ja, og så de næste tre indspiller vi i ry. Vi pædder studiefar. Ja, lige præcis. Same Sound. Hvad er det for noget? Seam Sound. Ah. Ja. studiet. Ja. Ah. Ud hos Palle, som var en, en glemrende producer slash mixer. Må sige. En sindssygt flik fyr. Ja, virkelig. Som vi som sagt stadigvæk skylder lidt penge. Nej, nej, nej. Ja, <laughs> lalej, lalej. ja bom, bom. Jamen, vi skal okay. lige blive kendt det første. så. Ja. <laughs> Og hvordan er skriveprocessen så i bandet bidrager samtlige medlemmer? Ja, vi jammer jo en del. Ja. Og så, øhm, så når vi rammer noget fedt så får vi ligesom lagt noget struktur på, så kommer, kommer jeg med noget lorik til det. Så det er meget straightforward. Ja. Er det. Men vi gør meget det der med jam. En, der lige har et stykke med, der kunne være fedt, og så ja. og kører det bare i ring. Ja, altså, vi, altså, vi, vi laver nogle øvelokale indspilninger på en lille håndholdt recorder, og det er gerne jams, der kan være mellem 10 og 20 minutter. <hed> <hæ> <h> <injected> Æ, fordi altså, når vi endelig er i the groove, så, <h> <h> så kører resten. Så øh, Og så begynder vi så at pege lidt ud. Hvad, hvad der kunne være interessant at bruge, og hvad der ikke er så interessant at bruge. Og så også begynder det sådan lidt slavisk at sætte en, uh, sætte, en struktur på, uh, sætte en struktur på sangen. Men vi er meget kreativt faktisk. Vi har næsten det, næste at se, det, klar. det Ja, et, vi, har, vi har da en, en del nye numre, som, som, som vi arbejder på. Ja. Kom ud og hør os live, så kan I få smag på dem. er FN straight. Er der noget i, øh, i oplevet der, en koncert i den nærmere fremtid? Jamen, vi har faktisk lige, vi skulle spille her lørdag, på um, backstage, men øh, den, øh, den blev de nødt til at rykke, på grund af noget rodet dernede. Men, ja, øh, noget okay. det, ja, den kommer i løbet af den næste øh, månedstid, går vi ud fra. Og så har vi øh, Eskobar ja. den, øh, den 19. november. Sistende, den 19. Ja. Der er I meget velkomne, på på det var fedt. En af emnerne jeg gerne vil ind på i aften, det er øh, termet progressiv, som øh, bliver sat på musik de her, eller det er sat på musik siden 70'erne mere eller mindre. Og til at starte med så var det meget band som Rush og Genesis før Phil Collins, som ligesom valgte at, at synge hele tiden. Og øh, kigger man længere hen på, på ting som progressiv metal, så er det afhængig af hvad man nu lige hælder til, så er ofte oftest en band som Dream Theater, man tænker på. Eller band som Tool, som ligesom har skabt hver deres ekstrem af, hvordan, øh, hvordan genren kan lyde. Og hvis man skal ud i de helt tunge ting, så kan man argumentere for, at band som og med Sugar også har en del progressive elementer. Helt sikkert. Æh, I jeres musik hører jeg sådan ret mange forskellige ting. Æh, hvorfor tænkte I, at sådan progressiv var sådan den rigtige betegnelse for jer? Jamen altså, jamen altså, hvis du slår progressiv op så har det i forbindelse med musik, så har det noget at gøre med temposkift. Og, øh, og, og brug af for eksempel andre instrumenter, som normalt ikke lige hører ind i øh, den stilart, man spiller. Og vi kunne egentlig godt lide det der med, at, øh, at vi holder alle døre helt åbent. Øh, altså, grunden til, at vi kalder det progressivt, det er fordi, så føler vi ligesom, at vi kan gøre, hvad vi vil. Altså hvis vi vil lave et øh, blødt akustisk nummer, så gør vi det, og hvis det skal være smæk på, så, så gør vi det. Skal der være elektroniske ting indover, så, så er det også en mulighed. Det er sådan lidt for at holde alle døre åbne, faktisk. Ja, så hvis der er en keyboardspiller eller et eller andet, der lige lytter med, så skriv til os. <laughs> det mangler vi. Ernst, føler du der troede på, øh, på instrumentside nu? Nej, nej, nej, ab absolut ikke. Altså det her, det her med, at, at vi skulle have en, en ekstra mand med i bandet, det har jeg sådan set stået åbent fra, øh, fra dag 1. At øh, vi kunne godt tænke os, at, at der kom en øh, kom et ekstra element øh, ind i musikken. Men øh, vi har så været... Øh, Vores øh, søgning efter en, en, en keyboardmand har... det hænger øh, ikke på træerne. Nej, det gør det, gør, det, gør det de sgu ikke. Især, især ikke til... til øh, eller det er i hvert fald ikke vores, øh, det er vores ikke. erfaring. De hænger sgu ikke på træerne. Nej. Desværre. Øh. Men altså lige, øh, lige umiddelbart, som han hensyn til progressiv rock, så øh, handler så ser jeg, det, det handler også øh, meget om at, at lege med musikstrukturer. Ikke at det behøver at være øh, værs omkvæd værs omkvæd. B-stykke omkvæd omkvæd. I alle sange, så vi, vi vil også gerne prøve at, at se, hvor at, hvis vi nu har et stykke i musikken, hvor kan det tage os hen, og hvad kan det, så, hvad, hvad kan det blive til, øh, og rent instrumentalt, inden der kommer sang på, og se om, om det er overhovedet noget, der, om der kan fungere. Og ja. vi synes da selv, at der i nogle af vores sange, at vi, vi, vi, vi kommer fra A og ender i F, øh, fordi altså, vi bevæger os øh, mange steder hen. At vi bevæger væk for sådan en standardopbygning. Det er egentlig af man kan se, at vi er progressive i hvert fald. Og der er mange temposkift, hver gang der er. Ja. Ofte når der kommer et nyt stykke, så er der også nyt tempo. Og... Mm. Det blev lidt overrasket, hvordan vi skulle indspille. Det hvert fald ud i studiet, ja. skal jeg da er for. <laughs> det var... Det var sådan, når man bare spiller nede i øvelokalet, og man bare følger hinanden. Men når der pludselig kommer et click track så finder man sig ud af, at gud, hov, Ups. der er vist noget her, der kommer lidt bag på en. Og så er det jo fedt at være trommeslager bare for den der kolde i så Kan du så spille ordentligt? så ja, spille ordentligt, men det gik da. Vi tager et nummer til fra jeres EP, øh, nummeret Last Chance. Er der noget at fortælle her om det her nummer? Tænker der at været... Altså som alle nummerne, totalt fede <laughs> det var uh, Last Chance, det var jo faktisk en af, en af, de, uh, en af de nummer, som, uh, som I havde, så næsten... På plads, inden jeg kom med Var det det? Ja. ja, eller i hvert fald, i hvert fald når, når I hører startriffet ja. øh, det, var, det var Jonas, den, den tidligere guitarist Som øh, Ganske vik, ikke på den måde, som jeg spiller det på Men men, øh, men set, så var det ham Der, der fandt på det riff øh, som, som vi så har arbejdet øh, Videre, hvad slutningen Det har så været efter, at, øh, at jeg kom med Ja, ja fordi selve tingen I starten med taberne Det, ja, det, det lå faktisk på plads Lige præcis så kom du lige og gav lidt krydderi. Så kommer jeg lige og gav lidt krydderi. Og, for, og for, gjorde, og gjorde øh, sangen til rent faktisk at være god. <laughs> <laughs> her kommer yes. noget, i hvert fald. Det her det er last chance. Og vi er tilbage. Du lytter til Crescendo på Aarhus Studenter Radio 98,7. Med mig i studiet i aften har jeg begge til det for. Og nu skal vi til at snakke om aftens øh, andet emne. Fordi at her for ikke så forfærdeligt lang tid siden, der valgte det amerikanske punkband Get Shot og protestere imod den amerikanske Westboro Baptist som de Church. Som vi jo alle kender. <laughs> <er> Ti <stille>, Simon. <laughs> Westboro Baptist Church er kendt for deres ekstremt homofobiske holdninger, og får mod op til begravelser for, for homoseksuelle, og simpelthen homofobiske slogans, og de er kendt for deres God Hates Fags øh, skilte, som de holder op, og deres Thank God for Dead Soldiers, og diverse andre forfærdelige skilte, de holder op. Uh, Bandet valgte at protestere ved, at deres bassist, Laura Lush, øh, som beskriver sig selv som en biseksuel kvinde, gik ind på øh, deres græsplæne lige, an, lige foran et stort skilt, hvor der stod øh, Fag Marriages Dooms Nations, og så satte hun sig til at Og det optog de andre bandmedlemmer så, og det blev lagt på nettet. Øh, der er lidt mere info til historien, men til at starte med, så kunne jeg godt tænke mig at høre jeres umiddelbare reaktioner bare på øh, den her akt. Fedt. <laughs> jeg tænker, <laughs> et andet sted. Jeg tænker hvis, øh, hvis vi kan sidde her i Danmark og tale om det nu, så tror jeg da, at vi skal tage at undernere. Skal vi ikke det? Ja, det. i det, det, det, det, ja. under, radioen? Ja, ja. Jeg er i gang, okay. faktisk. Ja, men ja. Lige nu. Ja. Så hvis ikke skabe skal omtale, så... Altså, det virker det virker som en... Det en, virker som en lidt skør måde at protestere på, synes jeg. At uh, man som... Uh, Altså biseksuelt vil, vil, vil undernere i, var det ikke i forhaven egentlig? Det var i forhaven, ja. lige ud til en vej. Ja, lige præcis. Og, og de andre, det, altså, man, så, kan spørge, man kan jo spørge sig selv om, hvad, hvad, er, øh, hvad er pointen egentlig? Så det er det, vi kommer ind på nu, nemlig, på grund af hendes forklaring var, at hun følte sig provokeret af deres holdninger. Øh, og så ville hun, i og det er hendes egen ord oversat til dansk, så godt som jeg nu kunne, sprede benene og sprede kontrovers. Og det er jo en stilskjort, for selvom der er mange, der farver over den her video, så er der væsentligt flere, der bare virkelig hader The Westboro Baptist Church. Øh, men mit spørgsmål er, er så, om det er sådan en legitim form for protest. Om, altså, igen, altså, er det ikke lidt på en måde... Altså, det virker lidt som en vag protest, bare at sætte sig ned og det er ikke, altså Hvad er symbolikken i det? Altså, man, man kan også spørge sig selv om, om det... Øh, hun nære for, for at skabe kontrovers. Men Så kan man så spørge sig selv om, om, om det ikke bare vil gøre, at uh, Westboro Church det vil få. Er det ikke for at skabe noget reklame for bandet? Det, tænker jeg. Ja, det, det er det også, jeg også Altså, du kan slå to fluer med et smæk. der, du kan jo altid gå ud og sige, Nå, men jeg gjorde det, fordi jeg synes der er sådan holdninger og sådan og sådan. Først så spiller jeg også bass, eller hvad han nu laver i <laughs> det her band. Ikke? Altså, eller også så er hun bare med som organist på jeg ved ikke, Det er jo, det er, jo <laughs> det er lidt <laughs> nogle billige på et eller andet sted? Bare sådan, Æh, sted. Ja, men, altså, så, altså, samtidig med det så, altså Westboro Church, de får jo også øh, de får i samtidig, så får de jo også reklame. Så er det lige pludselig dem, som, øh, som er et, et form for offer. Og så er det dem, der kan gå ud i, i offentlige medier. Og så sige, øh, det var vi udsat for. Og ja, så forfærdeligt. Skal... Samtidig så, så hader vi bøsser. Altså det, giver, altså, det, altså, altså, det har... Øh, altså man kan godt se, at man gerne vil protestere. En ellerskør måde at gøre det <laughs> på. Jeg skal yeah. så lige en ekstra bid info på omkring okay. det her band. Uh, de har en hjemmeside, der hedder Get Shot Girls. Og det er en porno hjemmeside. Der er, ikke, okay. der er ikke sådan, du ved, noget andet ved det. Det er rent udsagt bare en porno hjemmeside. Så med det, I <coughs> mente også. Jo... Mådan tro det så bare var rent publicity et eller andet sted for dem selv? Så det lyder, sådan lyder det jo lidt. For mig i hvert fald. For at sælge, for at sælge mere porn. Ja, hun gjorde det, hvis de ikke hun ikke har haft det bane, der skulle reklamere for. Det er selvfølgelig spørgsmålet. Og det. Altså, det, det er jo et godt spørgsmål, ja. Men hvis det vækker den her, så skal vi da bare få en lidt eller andet Det skal vi da. Ja. Ja, vi så... også radioen for... Hvad er vi sur over? Hvad er vi pester over? Hvad skal vi, ja, vi... Ja, vi... vi... Ja. vi ud og undanere over? Ja. <laughs> <laughs> altså, det, ja. altså det er en virkelig, virkelig mærkelig måde at, at protestere på, ja. synes jeg. Altså, det er... Altså, men Det er jo virkelig åbenbart, hvis vi sidder her Udenbart, ja. altså Når man får så meget publicity for det. Men... men du siger, at de har så også en porno-hjemmeside? Det er rent og sagt en porno-hjemmeside, hvor jeg kan forstå, at flere af dem også er deltagende. I... Hvor stor et band er det her? Jeg må indrømme jer, så det. er et meget det. lille band. Ja. Æh, og det, er det er nok også... pornoen, der er større. <laughs> <laughs> de, har det der. de har ikke udgivet et album eller noget. De er vist nok baseret omkring Las vegas og de øh, turnerer lige p.t. Vi startede men det måske bare bandet for, for at få nogle billige, nogle billige musik til børnevideoerne. Det kan godt <laughs> <Bukka, bukka, bukka. laughs> det. Det er så nemlig, at uh, her kunne jeg godt tænke mig at spille en deres nummer. Mm? Bring Så I lige kunne få at høre, Dejligt. hvad det er. De laver for noget. Uh, det er et nummer, der hedder uh, Tommy Tag Team. Uh, <laughs> Tag Team Next. <laughs> det med bandet Get Shot. Det var uh, Tommy Tag Team Med Get Shot Jeg er bare tanker Det lyder jo ikke som en band der, der <laughs> Det er i hvert fald ikke ud over det hele Det kunne godt være at de bare skulle holde sig til at der. Spil kan de da ikke ja. <laughs> Meget standard punk Måske, uh... Virke, Virkelig virkelig standard punk Måske to minutter for langt til at være et punk nummer Ja uh, alt, alt for langt <laughs> Alt for langt til at være punk Øh uh. Det var kort og brutalt uh. Det var kedeligt det var virkelig kedeligt. <laughs> Men uh... Altså, Tommy wants to fuck. <laughs> oh, <Lolita. laughs> altså, Tommy is getting horny. Mm. Ja. Men ja. jeg ved ikke, altså med den form for musik, så kan det godt være, at man har brug for den slags er under unanere på have og foran kirker. Ja. Yeah. Det de havde også jo, de havde lige, øh, hvis der var nogle lytter, der var heldige nok til ikke at opfange det, så var der noget øh, kvindestønde i baggrunden, også i, i introen og i autoen. Ja, hun er åbenbart både bassist og stønder. Ja. ja. Vi ved jo ikke, om det her det var, Lydia Lodge. Nej. Men er det også en. et stage-navn? <laughs> jeg, jeg skal være ærlig og indrømme, at jeg ikke har bekymret mig nok om bandet. Så, <laughs> så, jeg, jeg, jeg synes spørgsmålet mere, det interessante spørgsmål var mere øh, omkring selve protesten. Jeg synes ikke bandet i sig selv. Som vi også efterhånden nu, kan ligesom vi, vi alle sammen er blevet nede Altså, næste, jeg køber, jeg ja, altså, det, det, ikke det er så ja, nu. går du ud og køber. Dem. Ja, det gør jeg. Altså, de både spiller dårligt, men de ordinerer, så skal man da have. Ja, det, det bliver man simpelthen nødt til. Det er jo lige op til jul, den skal da ligge under den en skal Gud skal den så, min, den skal min far da i hvert fald have. Den Bå, ligger der helt fast, stort. den plade. Ej, hvor bliver han glad. Nu skal du passe på, og så bliver du skrevet ud af testamentet igen, ja, det, er, det er det, man kan være lidt bange for. Men kunne man, kunne man se det på, øh, optog det ikke på video jo, øhm Ej, øh... det vil vel for vildt ja, YouTube, Jeg ved ikke rigtigt, om eller... jeg har det godt med at reklamere for pornografi på nej, nah, uh, nah, det er helt Så øh, <laughs> det, vil jeg, det vil jeg lave op til lytterne selv Hvis de absolut gerne vil se det her Nej, begge til er det for uh, Ja, det ja Først en Google-søgning på begge til det for først Og derefter går jeg til To get shot <laughs> Øh, men, øh <laughs> spreder en god karma her. Altså, yeah. Tro, uh, Westbro Baptist Church har altid været glade for at lange ud efter forskellige bands, og øh, de fleste af de her bands, de har været de har for det meste, altså, de har været ligeglade omkring det her, men altså, nogle eksempler er, øh, at altså, de skyder lidt med spredhavl, fordi at Taylor Swift har de kaldt for en whore, som eksempel. Uh, Radiohead kaldte de for Freak Monkeys with Mediocre Tunes. <laughs> okay. Og så øh, havde og de pindsomt. også, de havde også annonceret, at de har tænkt sig at møde op ved øh, en øh, højtidelighed for øh, netop af det Jeff Hanneman for Slayer. Nå. Øh, på deres hjemmeside, der havde de beskrevet øh, Slayer som et gateway-band, der havde man kan blive homoseksuel, hvis man lytter til dem. <laughs> Æh, nu bliver de, vi jo nødt til at spille noget med Slayer. Det overrasker mig lidt. Nå. Så burde Men, jeg da være homo for lang tid siden. Det de valgte, så i systemet ikke at dukke op til den her højtidelighed. Jamen, der er jo stadigvæk king. <laughs> de kan jo bare prøve. <laughs> Men det er, altså, det er sådan lidt, at, at hvem der nu er oppe i tiden, kan de godt lide at lange ud efter. Især dem, der kommer forbi deres område, kan de også godt lide at, at komme op og protestere foran. Og det er næsten, okay. næsten ligegyldigt, hvem det er. Øhm, hvis de nu... De havde ikke snakket, sagt noget som helst om Get Shot på forhånd, på grund af, at der ikke er rigtig nogen, der vidste, hvem Get Shot var, før det her <laughs> skete. Men hvis de skulle have, altså de havde nok jo langt ud af, efter at det både var et punkband, hvilket satans musik i deres øjne, og at de lø har en pornografisk hjemmeside, ville det så ikke et eller andet sted bare bevise deres pointe, den her protest i form af onani? Jamen, altså, altså, sådan kan man jo godt tolke det. Øh, men igen fortolkningen kan jo ske på tusindvis af forskellige måder. Øh, det er jo igen som jeg også sagde før, altså West Baptist Church er jo enormt meget ude efter publicity. Virkelig virkelig meget mm. publicity. Og Man kan jo sige det? at virkelig jeg ved, at... til det. Det ved at uh, det her band de gør opmærksom på det ved at lave den her med onanerer. Så gør de jo egentlig også opmærksom på selve det kirken mener. Altså, det hænger jo sammen, ikke? Altså, det er jo det. Altså, jeg synes nogle gange, at, at, at, at hvis man ignorerer ting, hvis altså, man ignorerer udtalelser, det er måske den bedste måde at... Det er nok også, måske også har været en af grundene til, at der er så mange andre band, som har valgt ikke at, at kommentere på, på deres <laughs> udtalelser. <Yeah. laughs> altså, det er jo ikke, no, det er jo ikke noget at sige til, der er jo reelt set, at der er ingen holdning, eller øh, ingen hold, i, <laughs> i, i, i hvad West Baptist Church, de rigtig faktisk siger. Altså, der er absolut ingen... Mener lige ikke, ikke i hvert fald jo. Nej, Nej men det mener alle. Det alle <laughs> simpelthen, som ikke er med i kirken. Altså der er, meget, der er rigtig mange i hvert fald, som er, øh, som er imod dem. Der, altså der er også øh, en... Øh, nu kan jeg desværre ikke huske hans navn, men der var den her øh, svenske ekstremist for et par år siden, som øh, ville have lavet noget lovgivning imod homoseksuelle i Sverige... Og øh, det valgte de så i Westborough Baptist Church at sige, at de ville oprejse en statue af ham. <laughs> Æh, hvor han sagde, nej tak, I er talt lidt for sindssygt til min smag. Okay. Så vi er derude, hvor de andre ekstremister heller ikke vil lege med dem. Okay. Så de er, altså, de er jo, altså de er virkelig... Jeg synes, vi skal ignorere dem. De er dem, de ja. er andre for. ikke vil lege med. Der er en regel imod Kim Larsen i programmet. Nej. <laughs> <laughs> <laughs> Altså, og de fleste af de her bands har også ignoreret det. Det er jo, altså pressen elsker at samle sådan noget heroppe. Okay, pressen vil jeg altid gerne have noget at skrive om. Øh, og en eller medier, som for eksempel radioen. Ja, <laughs> <laughs> ja okay. Den, øh, den brækte jeg på mig selv. Jeg men en af de bands, der øh, simpelthen gjorde, øh, valgte at producere på en anderledes måde, det var Foo Fighters tilbage i 2011. Ja. Øh, de valgte at skrive en sang som hedder... Øh... Det kan jeg ja. rent faktisk ikke huske. <laughs> vel... ja, keep, keep it clean var det. No. No. Som var en ode til, øh, til kærlighed mellem to mænd på en mørk aften. Og så klædte de sig ud som hillbillies, og øh, gik op på en lastbil og kørte hen foran øh, protesten, og så valgte de at spille det her nummer, og simpelthen stod og sprede budskabet om kærlighed blandt, blandt mænd og mænd, og kvinder og kvinder, og jamen, alt hvad der var. Hvad der var lovlig i staten, så er det her en bedre måde at gøre det på? Gør hvad på? Altså at protestere på. Er det en bedre måde? Det er, jo godt, det er et godt spørgsmål. Igen. John, Ingen du sagde, du god til det her spørgsmål. Der. Ja. Tak skal du have. Ugh, <laughs> uh, jeg skulle læse på læksten hjemmefra. <laughs> om det er en uh, bedre form for protest at sprede budskabet om kærlighed, yes. det ville jeg skulle da egentlig gerne være med til. Jeg. Sign us up. Ja, så bring lidt humor lidt ind i det. Præcis. Ja, det er præcis. Altså... Bring noget humor ind i der. Ja. I stedet for at tage alt ting alt for seriøst, altså. Ja, ja. Det er det er det er, det er sant som det er sagt, Rune. Hvor er du klog? Det er det. Jeg behøver Vis. ikke sige så meget Jeg skal bare komme med guldkornen her. Ja det er præcis det, altså, det er en kirke der er svært at tage seriøst Og hvis man ja. går ind på deres hjemmeside Hvilket jeg for det meste far råder Men hvis man absolut vil ind på den Så skal man næsten gå ind og se deres liste over bands Som de mener er gateway Som simpelthen kan gøre dig homoseksuel er, er vi på listen? Ja, det, er, det, er, det er et nyt mål ja, Vi nyt skal på den skal liste, på den liste. Ja. Så ved vi We made it Ja det er <laughs> præcis næste cd kommer faktisk til at have lidt uh, religiøs uh, tema altså. Okay Gør ja. det det? Ja, eller nærmere, at øh, religion er nødt til at dø, for at ah? af kan ah. overleve. Mm? Ja, ja. Så er jo allerede godt så, så vi er på vej på den liste. Uh, det er, det, er gode, det er, men, men listen det er, så meget. er meget, meget underlig i og med, at der, altså, der er rigtig mange bands på, og nogle af dem har små parenteser med, som ligesom kan forstå, hvorfor det er, man ikke vil uh, lytte til dem. <laughs> Fordi nogen, nogen kan man et eller andet sted godt forstå bands som Lady Gaga og, eller, og Sister Sisters der kan man et eller andet sted godt forstå tankegangen. Fordi de er homoseksuelle, eller hvad? sister og sidst, sagde jo, at Lady Gaga mm. går meget op i at prædike for homoseksuelle rettigheder, og at det er okay at være homoseksuel. Men går man længere ned ad listen, så finder de, så man, så man, også, man finder også band som for eksempel The Black Keys og King Crimson. Og jeg synes, den her er en ret sjov. Slipknot står der, og så i parentes siden af, står der make-up. Og alle, der kender lidt til Slipknot, ved, at de ikke går i make-up, men de øh, går de i masker. Øhm, og den, altså listen her fortsætter virkelig længe. Så hvis man ikke har make på, så ryger man også på listen? Det eller? gør man. Og en af mine yndlings, det er, at ud fra Morrissey, der står der bare questionable i parentes. <laughs> så de de ikke helt sikre på, om han skal være Men Det sjove er, at når de skriver alle de her kunstnere og bands, jamen altså, så må de jo lytte til det jo. Yeah. Eller er det bare sådan random, at de tænker, åh, oh. Jeg har også en i Danmark, der altså. gør det der. Hvad det, hun hedder? En lyshøjet, der, der altid pop-up. Åh, oh, ja. København København det hele. Ja, ja, ja. Jamen, hun, ja, hun har også. Det bare noget liv. Altså, hun... Hold kæft, er <laughs> Jamen, hun er, hun en gang hun så er sjov. Nok. Hun er monster-sjov. <laughs> ja, yes, altså, hun ikke altså, en engang nævne, så dum af, hun er hun <laughs> Nej, jeg må om at jeg ser en Det giver mig en god... Øh, altså, det er en navn ser... du, kan jeg så se i dine øjne. Du lytter helt op, når du nævner hendes navn. Ja. <laughs> <laughs> jeg vil gerne sige undskyld til Andrew nu. Jeg kan godt se nu, at det var en fejl at bringe under ni emnet op. Jeg har forpludt dit radioprogram, og det undskylder jeg for. Men uh, Christina Djarling er jo netop mange, der mener, at, det er, at hun ikke er ægte. At det simpelthen er en person, hun sætter på for at prøve at lave noget publist i for ja. et kommende satireprogram på et eller andet tidspunkt. Ja, det, det, det er meget hun. Det er jo meget ekstremt. Og det er sjovt. Ikke ja, det er, det er altså virkelig sket, ja. synes jeg, at, at sidde og lytte til. Det er lidt ja. et event nu, hver eneste gang, hun dukker op et sted. Hun er, <laughs> på det er da Roskilde... reklame for det, hun ikke kan lide. Altså. Jamen, det var på Roskilde Festival i år. Der tror jeg, at hun var en af årsagerne til, at øh, koncerten med... Nu skal jeg huske, øh, hvad de hedder. det hedder. Det er et nyere dansk black metal band. Uh. Mm. Jeg solbrud, telt. det er jo det, de hedder. Ah, ja, ja. Hun øh, lavede en video for en Roskilde-festivals indgang den dag, hvor Solbrud skulle spille, og der kom rigtig mange folk ud for at smide øldåser efter hende. <laughs> og den aften, da Solbrud skulle spille, der var der virkelig proppet ind i paviljonen i og folk til stod og råbte, Satan, Satan, Satan. <laughs> I hvert fald et kvarter før, at bandet skulle gå på. Oh, ja. Jamen, øh, jeg tror også bare, hun, øh, hun er bare med til, at der kommer flere folk. Ja. Hun, det, tror jeg tror ikke, at øh, hun... hun effekt, som det lader til, at hun gerne vil have i hvert fald. Altså, det... Så var også også tværtimod det, hun kom ud der med Copenhagen. Der var der flere, der købte billet, end der, der var der en eneste, ja, de der sigt, så må jeg nok heller holde mig væk. Ja, de brugte det han... jo nærmest som reklame også. Ja, lige altså, præcis. Hun, ja. Det var sådan, <laughs> det var cool nok. i helvede, så kommer drikken bare med os. <laughs> på, på den anden side, altså, hvis du, at øh, det, som Christina Djerling, hun, hun, hun, hun laver, det er øh, simpelthen, det er piss. Yes. Så, altså, så er det, det, geniød, det, at hun så muligvis har, har taget kontakt minst, til, til solbrud, nu ved jeg ikke, om hun gjort, men ellers så er det jo en, en, en... Det var ikke så meget solbrud, det var bare generelt alt, hvad der foregik på Roskilde Festival. Men, men altså, det ser <laughs> altså, jeg, jeg, altså, jeg jo som en, øh, som, som en fed måde at skabe publicity, både for, for et band, men også for hende selv jo. Fordi at det, er, altså, det er jo klart, at det er... Øh, øh, den form for, for reaktion som for kastet øl. Du. så det er jo så næsten det, at, at hun nok også sikkert har regnet med, at ville ske. Men der var da også Især snart på Roskilde. Hvis det er i stånd for et eller andet, så må det også snart ske et eller andet, jo. Altså, det, det er jo det. Altså, men altså, hvem ved? Det kan også være, at det er ægte. Altså, teorien knows. løber bare, at, at det simpelthen er en person. Jamen, det er også det er, skal... er så overdrevet, hun dem går <laughs> helt <laughs> Jamen, Det er det. det, er det. Oh, ja. Nu, drenge, der har jeg en øh, overraskelse til jer. der. Det er et indslag, som øh, øh, stadigvæk ikke har noget navn i programmet. Det er plejede at hedde... Der er jo lige for til lige at finde en titel. <laughs> Nej, det skal, det skal ikke være mit job. Det plejede at så det kalder vi det også i aften. Jeg spiller simpelthen et nummer for jer, som øh, jeg har valgt, som på en eller anden måde kan forbindes til det, I laver. Okay. Og det er vi er en meget løs tråd, vil jeg sige, til det her, men... Øh, Bagefter, så skal vi simpelthen bare snakke om det her nummer, og hvad I lige tænker om det. Så her kommer nummeret. Ja, og øh, vi kaster os lige ud i det. Hvad var jeres umiddelbare tanker om det, vi lige hørte? Lort. <laughs> oh, det, altså, det lød meget, Ej, det var meget er det drække, det Jeg har det bare svært ved det der. Ja. Hun er lige vores musik, og så ikke andet. <laughs> ah, okay. Uh, uh, jeg kan også lide ballet 1984, hvor den første indskydelse, at ah, jeg har måske 94. Så. Hvor. Øh, <laughs> hvilket land tror I det er fra? Tyskland. Fra. Alle steder fra. Oh, det kan være mange steder fra. Ja, det kan det godt nok. Det, det, æ, er, det, det lyder ikke specielt, eller. Uh, Rune har gættet på Tyskland. Hvis I skulle. Ja, Tyskland er et godt bud. Det synes jeg også. Ja. Uh... Det er det. Det kunne, være, det kunne også være. Det kunne også være England, det kunne også være Danmark. Jeg tror, det er... Det er... Sverige. Sverige. <laughs> Og Rune, du på 1984. Ja. Hvis I andre skulle gætte på et. Uh... Et årstal, bare. Jeg tror, det er sidst det, det tror sådan, jeg også. Ja, det er uh, 2011. Det lyder lidt som om, at, uh, at han bare ikke har haft så mange instrumenter at arbejde med på computeren, derfor den der lidt midiagtige lyd der. Men... Jeg fik sådan lidt uh, associationer til, uh, til soundtracket, til, uh, til Vending Reffen Film Drive. Ja. Yeah, uh, sådan, sådan lidt over i, i, i den slags lyd, yeah. som egentlig er et fantastisk soundtrack, end det er sådan anden side af sagen. Hvad ville I kalde genren? Øh... rock vil du og kalde det rock? Nej, det var, det, var det, det. det ikke. Det var ingen, der var ikke noget rock der, det er du ret i. Komma fire dår... eller kommer uh, dårlig. Hvad kalder altså, vi så? Er... Elektronika? <laughs> ja. Elektronisk. Something, something dark side. Elektropop. <laughs> Elektropop. Ja, hvor fanden blev Lady Gaga i det her? Der, der manglede noget vokal. Rent faktisk, så synes jeg, hvis, hvis du hvis du fyrede lortet ind igennem uh, en Gameboy og gav det en 8-bit-lyd, så var jeg tilfældigvis for at lytte til det. Dem det er også de talt, <lød> det, jeg yes, har <aløs>, altså, <lød sted> altså, altså, så det. Jeg får straks... Uh, det lyder meget midt i. Lige præcis, ja. jeg Nå. kan da se Megaman, han, han løber rundt på platformen. <lød> jeg, løfter, jeg løfter sløret nu. Okay. Bandet, eller projektet, hedder Fear of Tigers. Og det er øh, det er fra 2011. Så Ernst, du er ikke. Hold da kæft. Det er fra England. No. London mere specifikt. Og genren er progressiv House. <laughs> Aha. Og der er vores røde tråd. Ja, det er meget tyndt en røde tråd. <laughs> Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad, når I har fået at vide, at det her bliver kaldt for Progressiv House. Ja. Mm -hmm. Må jeg så andet? Ja, det må du godt ja, altså, ja. så er det? Altså, i mine ører, der lyder det ikke ret progressivt. Fordi ja, det er den samme rytme, der kører igennem det. er de samme instrumenter, der bliver brugt hele tiden igennem Jeg kan ikke ja, samme lyde, ja. Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke finde den, den progressive tråd overhovedet. Det er enden. meget a b a, -B -A -B. Ja. Er det, fordi tempoet er lidt langsommere, end jeg egentlig? Altså, det, jeg sådan tænker på, når jeg hører house, så hører jeg, vi bare det ut, ut, ut, der bare køre, hvor jeg tænker, hold nu kæft, altså, kom nu videre. <laughs> nu gik det, det lidt det. langsommere, men stadigvæk, jeg tænkte, hold nu kæft, kom nu videre. Det er måske også derfor, måske også derfor at de bruger termen progressiv house, der at det er netop ikke... Den altså full on. Er Så det, du mener, det de er fra nummer til nummer, det er Det er ikke i nummerne. <laughs> ja, det, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg sgu ikke. Jeg kan fortælle, at øh, ideen omkring Progressive House opstod i øh, 80'erne i Amerika, hvor at... Øh, jeg sagde 84, så må jeg være lidt tæt på også, ikke? <laughs> ja og nej på ingen måde. Ikke rigtigt, Rune. <laughs> og, du vil ikke dele døren, Ernst. Hvad øh. må en mand en mikrofon? <laughs> <laughs> <laughs> Men man valgte at kalde... Genren for progressiv House, fordi den var mere inspireret af den europæiske crowdrock og elektroniske scene, end den var af konventionel amerikansk disco. Så meget af det elektroniske musik, de havde lavet indtil da mm. i Amerika havde været. Så derfor valgte de at gå efter betegnelsen progressiv, fordi at det lød som det, de lavede i Europa. <laughs> okay. Så et eller andet man det er jo meget sjovt, at de har valgt at tage et term, som ellers havde en ret klar betydning i musik op indtil det punkt. Fordi at i 70'erne havde rigtig mange bands efterhånden ligesom slået fast, hvad der ligesom var progressivt inden for musik. Noget skiftende tempo, noget skiftende er en masse forskellige stykker og sådan noget. Og så får vi så det her i dag. At være progressiv bare et der er gået inflation i. Ja. ja, eller... Men også fordi eller... nummeret egentlig nu fedte du så ud, men egentlig er ret langt. Er det så også? Nummeret er cirka 4 minutter i alt. Nej, det er jo... Men det, det jo gentager standard. sig selv rigtig meget, så det føles mm. nok lidt længere, end det egentlig ja. ja. <laughs> er. Jeg synes også, det begynder lige en lang aften, det her nå. <laughs> ja, men så altså, altså på den anden side, altså hvis nu, hvis nu genren, den skulle, den skulle fødes i dag, øh, så ville man måske ikke tage progressivt på... Slow house? Eller måske også i... Øh, ville man ikke tage sådan øh, et term som post... Post-house. <laughs> <Eller, laughs> <Det, laughs> vi ikke, det er ikke rigtig house, house, men vi er lidt house. <laughs> Orange house. Nu er den her. Altså det ved jeg ikke. Altså, måske er det også bare, bare for uh, at rent faktisk have et term, der, der, der skiller sig ud. og at vide, at vi er ikke house elektronisk musik er lidt ligesom metal, i og med, at der er helt vanvittigt mange genrer. Og det er net, ja. som om, at hver eneste kunstner skal have sin egen genrebetegnelse. Ja, ja. på samme måde som, at vi er helt ude i, at der findes noget, der hedder true, true black metal. <laughs> <laughs> Den har lige fået en ekstra for at være ekstra ja, fordi så ved man, at de mener det. Ja. Mm. Så er der også rigtig mange forskellige termer for, for forskellige elektroniske musik. Og det, det her, altså, da jeg gik ind og fandt det her nummer, det er ikke en særlig kendt kunstner, vil jeg gerne indrømme. Jeg ledte simpelthen efter et, øh, et progressivt house <laughs> som var gratis. og Som ikke var kendt. <laughs> Jamen, selv hvis det <laughs> var, var kendt, så ja. tror jeg ikke, de havde lyttet så meget anderledes. Så det er Nej. måske bare mig, der er lidt bias der. Det tror jeg ikke. Det, det tror jeg, det var fuldstændig ret i, John. <laughs> For hvor er det? Ja. Jeg kan jo bare vælge der, hvor de skulle vælge, hvilken box de skulle ind i i iTunes, så kunne de ikke finde en, der lige passede. Det blev progressivt mm. house ja. Fordi alternativt, <laughs> hvis man skulle kigge på noget, der var sådan progressiv elektronisk musik, så skulle man nok ud og kigge på noget Apex Twin, hvis I kender det. Ja, eller måske også lidt over i Prodigy. Ja, men jeg vil godt nok kalde Prodigy noget mere progressivt end det der. Der er der Evel, jeg også. gang i lidt tempo og okay, lidt forskellige. Ja. Det var dem, der lavede Firestarter. Lige ja. præcis. Men is især, sådan, især Prodigys nye materiale, ja, det synes jeg, det. bevæger sig meget ud af boksen. Vi skal til at slutte af nu. Jeg vil gerne sige uh, tusind tak, fordi I gider at være med i studiet i aften. Tak for vi det. Tak fordi I måtte komme. Og uh, så til lytterne. I har lyttet til Crescendo på Aarhus Studenter Radio 98.7. Og til at af med, så tager vi endnu et nummer med back to det Det her det er det nummeret tonight. Back to det <laughs> To the backs. <max. laughs>